Політика. Тіполо сидів насуплений і пив. Прекрасна бенкетна зала герцога Рогонта однозначно була найвеличнішою кімнатою, де він будь-коли не пивався. Коли Васуло сказав йому, що в штирі повно чудес, він мав на увазі ось таке, а не смердючий док який згадав Тіполо. Приміщення було в чотири рази більше, ніж велика зала Бетода в Карлеоні, а стелю мало десь в три чи вищу. Стіни були із блідого мармуру, зі смугами синьо-чорних каменів, із вирізбленим листям і виноградом. Усе це поросло плющем так, що справжні рослини та скульптурні зливались у танці тіней. Теплий вечірній витерець прокрадався крізь викна, широченні, як замкова брама, змушуючи вогники тисячі ламп тремтіти і хитатись, відкидаючи свій блиск на все довкола. Палац величності та магії, збудований богами для гігантів. На жаль, компанія, що тут зібралась, не годилася ані в одній, ані в інші. Жінки в яскравому вбранні, зачесені, прикрашені коштовностями та розфарбовані так, аби видаватися молодшими, худішими і багатшими, ніж були насправді. Чоловіки в різнокольорових жакетах із мережевом на комірах та маленькими позолоченими кинджалами на поясах. Спершу на їхніх напудряних обличчях позирала зневага до нього, мов би він і не людина, а шмат гнилого м'яса. А потім, коли він повернувся до них лівим боком, на їхніх обличчях проступив жах. Це принесло йому три чверті похмурого задоволення і одну чверть власного жаху. На кожному бенкеті є якийсь тупий гідкий виродок, що до всіх чіпляється, забагато п'є і псує всім гарний вечір. Здається, сьогодні цим виродком був він, і його це абсолютно влаштовувало. Він відкашлявся і гучно сплюнув мокротині на блискучу підлогу. Чоловік за сусіднім столом в й жовтій курці озирнувся і ледь помітно надув губи. Тіполо нахилився хилився до нього, устромивши свій ніж у відполіровану стільницю. «Хочеш щось сказати, стиконе?» Чоловік зблід і мовчки розвернувся до друзів. «Кубка сраних боягузів!» Прогарчав Тіполо у свій уже порожній келег досить голосно та чітко, аби його почули через три столи. «Цілий довбаний безгребетний натовп. Він подумав, щоб зробив догман із цим збіговиськом насмішкуватих денді. Або руд три дуба, або чорний дов. Він бохмуро перхнув на цю думку але його сміх швидко вщух. Якщо з когось і тут і можна сміятись, то це з нього. Це він сидить серед них, сподіваючись на їхню милистивість, не маючи жодного друга. Принаймні так здавалося. Він насуплено глянув на високий стіл, що стояв на підвищенні на чолі кімнати. Рогонт сидів серед своїх улюблених гостей, усміхаючись навколо, наче зірка, що сяє з нічного неба. Поруч із ним пишалася Монза. Тіполові здалося, що вона сміється з нього, хоча достеменно важко було сказати, особливо якщо брати до уваги відстань до неї, його злість і кількість випитого ним вина. Безсумнівно, що вона насолоджувалася моментом без свого одного кого хлопчика на побіганьках, якого мусила скрізь тягати за собою. А цей покидьок, принц розважливості, був гарненьким библятком. Принаймні мав обидва ока. Тіполо був би не проти розтовкти його голоденьке самовдоволене личко. Молотком, як Монза, розтрощила голову Гобби. Або просто кулаками. Розламати череп власними руками. Розмолотити на уламки. Він місно всхопив свій ніж, складаючи цілу історію, як саме він би це зробив. Продумував усі криваві деталі так, поки він, по думки, не перетворився у справжнього богатиря, а Рогонт у цей час, обіцявшись, благав про пощаду. А Монза хотіла його більше, ніж будь-коли. І весь цей час він дивився на цих двох своїм єдиним примруженим оком. Він утовкмачував собі в голову, що вони сміються з нього, хоч знав, що це дурість. Не такий він був важливий, щоб з нього сміятись. І це ще більше його розізлило. Він досі тримався за свою гордість, як потопельник за гілочку надто маленьку, щоб утримати його на плаву. Він став нікчемним калікою, після того, як хто зна скільки разів рятував їй життя. Скільки разів він ризикував заради неї. Після скількох кривавих сходинок, які він здолав, аби видертись на цю кляту гору, можна було сподіватись на щось краще, ніж презирство. Він висмикнув ізі столу ніж, ніж, який йому дала Монза, коли вони познайомились. Ще коли в нього були обидва ока і значно менше крові на руках. Ще коли він хотів покінчити з убивством і стати хорошою людиною. Він уже майже не пам'ятав, як то було. Монза сиділа насуплена і пила. Останнім часом вона втратила смак до їжі, до церемонії і тим паче до язикатих срак, тож бенкет приречених, який улаштував рогонд, був для неї кошмаром. Це бен не любив бенкети і лестощі. Йому б тут сподобалось сміятися, ляскати по спинах наймерзенніших покидьків, якби він викроїв мить між поглинанням лестощів від людей, які його зневажали, то легенько торкнувся б її руки, щось шепнув би її на вухо і усміхнувся. Найбільше ж на що спромоглась вона, це стиснути зуби і скривитися. У неї страшенно боліла голова, пульсуючи в тих місцях, де були приладені монети, брищання столового накриття було неприємніше за дряпання цвяха по обличчю. Інудроще судомло, що судомола, ще відколи вона кинула потонулого вірного біля млина. Вона ще сили тримала, щоб не повернутись до Рогонта і не обблювати його вишите золотом біле пальто. Він нахилився не до неї з виразом вічливого занепокоєння. Чому така похмура, генерале Маркато? Похмура? Вона зглитнула кислотну масу в горлі. «Армія Орса вже йде сюди!» Рогонт повільно покрутив свій келих із вином. «І я так і чув, за вмілою підтримки твого колишнього наставника Нікомокоске. Розвідники тисячі мечів уже дійшли до схилів Мензеса, оглядають броди». «Отже, надалі жодних звалікань?» «Схоже, що так. Мої зазіхання на славу скоро будуть стерті на порох. Як це часто буває з подібними зазіханнями?» Ви впевнені, що вечір перед вашим знищенням найкращий час для святкування? Після знищення може бути трохи запізно. Ха, це правда. Можливо, станеться диво. Я ніколи особливо не вірив у божественне втручання. Ні? То навіщо вони тут? Мон кивнула на кубку гуркців, одягнених у білі шати і священницькі головні обори. Гарцог глянув на них. А, їхня допомога не просто духовна. Це посланці пророка Калула. Герцог має товаришів у Союзі, підтримку їхніх банків. Мені треба шукати власних друзів. Навіть імператор Гуркулу схиляє коліна перед пророком. Усі перед кимось схиляють коліна, га? Гадаю, імператори пророку тічать одне одного, коли священники принесуть новину про вашу голову на списі. Вони це переживуть. Штирія відіграє для них другорядну роль. Наважуся припустити, що вони вже готують наступне поле битви. Війна ніколи не закінчується. Вона осушила келих і гупнула ним по столу. Може, воспрій її робила найкраще у світі вино, але й воно смакувало наче блювота, як і все інше. Усе її життя перетворилось на блювотиння і на постійну нестерпну водянисту діарею. Язик був шкарбуватий, як і зуби, і зрака боліла. Слуга з кобилічим обличчям з'явився біля її плеча і випустив довгий струмень вина в її порожній келих, так ніби, якщо підняти пляшку як мого вище, то воно буде смачніше. А тоді він швидко втік, так спритно, як і з'явився. Зрештою тікати в оспрію вміють добре. Вона знову потяглась до келиха. Після останнього перекуру руки в неї тремтіли, але на цьому ефекти закінчувались. Вона молилась, щоб бездумне, ганебне, тотальне сп'яніння поглинуло її нещастя. Вона пробігла поглядом по найзайможніших і найнікчемніших мешканцях Оспрій. Якщо добре придивитись, Бенкет мав відтінок пронизливої істерії. Усі забагато пили, надто швидко говорили, надто голосно сміялись. Ніщо так не зриває гальма, як неминуче знищення. Єдиною розрадою Рогонта на тлі майбутнього розгрому було те, що більшість з цих дурнів утратять усе, як і він. «Ви впевнені, що мені варто тут сидіти?» – прохрипіла вона. Хто ж має?» Ругон без особливого ентузіазму зиркнув на юну графиню Катарду з Афої. «Здається, благородна Ліга Восьми стала Лігою Двох». Він нахилився ближче. «Якщо чесно, я все гадаю, чи не запізно, і мені з неї вийти. Сумна правда в тому, що в мене закінчуються шановні гості». «То я експонат для порятунку вашого зів'ялого престижу, так?» «Саме так. І дуже чарівний експонат. А всі ті історії про мою зів'ялість – це все огидні чутки, запевняю вас». У Монзе не було сил навіть роздратуватись. А що вже казати про сміх? Тож вона лише втомлено пирхнула. «Вам треба поїсти!» Він тицнув виделкою в її тарілку, якою вона навіть не торкнулася. «Ви дуже худа!» «Мені погано!» Крім усього іншого, її права рука так боліла, що вона не втримала б ножа. «Мені постійно погано!» «Справді? Щось не те з'їли?» Рогон закинув у рота шмат м'яса з насолодою людини, яка навряд чи переживе ще тиждень. Чи щось не те зробили? Може, це через товариство? Це було б не зовсім дивно. Мою тітку Сафелін від мене аж вивертало. Цю жінку часто нудула, цим ви на неї схожі. Острий розум, безліч талантів, жага боротьби, але надто слабкий шлунок. Вибачте, що розчарувала. Себе вона вже точно розчаровувала вдосталь. Мене? О, запевняю, навпаки. Ніхто з нас не з га? Як би ж то. Мон захильнула ще вина, скривилась і глянула на келах. Рік тому вона відчувала до Рогонта лише зневагу. Вона згадала, як вони з Бенною і вірним насміхалися з того, який він боягус і зрадливий союзник. А тепер Бенна мертвий. Вірного вона вбила, а сама прибігла до Рогонта шукати прихистку, наче норовлива дитина до заможного дядька. У цьому випадку до дядька, який і себе не може захистити. Проте це значно кращий варіант, ніж протилежний. Його очі метнулись до довгого столу праворуч, де самотні сидів тіпало. Гудна правда в тому, що її від нього нудило. і вартувало не зусиль, зусилля, аби просто стояти поряд із ним, уже не кажучи про те, щоб торкнутися його. Справа була не в потворності його покаліченого обличчя. Вона вдосталь не дивилася і не робила потворного, аби вміти принаймні вдавати, що їй це не хвилює. Справа була в його мовчанці. Воно було сповнене боргів, які вона не могла оплатити. Вона бачила його перекошене мертве око і пригадувала, як він шепотів їй. «На моєму місці мала бути ти». І вона розуміє, що мала бути. Коли ж він говорив, то більше не казав нічого, попри те, аби чинити правильно, стати хорошою людиною. Може, їй мало бути приємно, що вона його переконала. Вона й намагалась. Але могла думати лише про те, що взяла напівпорядну людину і якось перетворила її напівлиху. Вона не лише сама гнила, а змушувала гнити все, до чого торкалась. Її нудило відтіпала, А від того, що він був їй огидний, коли насправді вона мала би бути йому вдячна, нудило що сильніше. Я лише марную час, прошепіла вона радше до свого келиха, ніж до когось іншого. Ругон зітхнув. Як і всі, ми марнуємо неприємні миті до нашої ганебної смерті в найжахливіший спосіб, який тільки можна уявити. Мені треба йти. Вона спробувала стиснути праву руку в кулак, але від болю та стала ще слабшою. Знайти спосіб убити Орсо». Проте вона була така втомлена, що ледве змогла це вимовити. Помста? Справді, помста. Я був би убитий горем, якби ви пішли. їй було байдуже, що він там казав. «Набіся, я вам потрібна. Навіщо потрібна? усмішка Рогонто на мить зникла. Я більше не можу тягнути час, монскару. Скоро, можливо, завтра відбудеться грандіозна битва. Битва, що вирішить долю штирі. Що може бути ціннішим за пораду одного з найвеличніших штирійських воїнів? Спробую щось порадити, пробурмотіла вона. І у вас багато друзів. У мене? Вона не могла згадати хоч одного живого. «Талінці досі вас люблять!» Він звів брови і подивився на гостей. Деякі досі дивились на неї стримано дружнім поглядом. «Звісно, тут ви менш популярні, але це лише доводить мою думку. Зрештою для когось злодій, для когось герой». «У Таліні вважають, що я мертва, і на НАТО цим переймаються». «Вона сама цим не переймалась. Навпаки, мої агенти саме інформують мешканців, що ви тріумфально вижили. На кожному перехресті вішають оголошення, що заперечують версію герцога Орсо, звинувачують його у вашому вбивстві та заявляють про ваше неминуче повернення. Повірте, люди справді переймаються. І переймаються з усією безмежною пристрастю, яку простий народ іноді відчуває до персон, яких вони ніколи не зустрічали і ніколи не зустрінуть. Принаймні, це відведе їх від Орсо, а це ж створить для нього проблеми. Політика, га? Вона келих. «Невеличкі жести, коли війна уже у вас на порозі». «Усі ми робимо ті жести, які можемо. Але на війні, у політиці, ви й досі активи, з якими варто рахуватись». Він ще ширся всміхнувся. «До того ж, чи потрібні чоловікові зайві причини, аби тримати поруч хитрих і вродливих жінок?» Вона скривилась. «Пішов ти!» «Це можна!» Він глянув просто на неї. «Але б мені краще допомогти!» «Маєш такий самий кислий вигляд, як моє самопочуття!» «Ага!» Ти було відірвав погляд від якоїсь парочки. А! до нього говорила жінка. Вона була така гарна, що, здавалося, аж світиться. Потім він помітив, що все навколо світилось. Він був у сраку п'яний. Вона чимось відрізнялась від решти. Намисто з червоного каміння на довгій шиї, біла простора сукня, як ті, що він бачив на чорних жінках у Вестпорті, але ця була дуже бліда. Було щось граційне в тому, як вона стояла, жодної напруги, щось відкрите в її усмішці. На мить він навіть усміхнувся її у відповідь. Уперше, за довгий час. «Тут не зайнято?» – спитала вона Штирійською із союзним акцентом. «Чужинка, як і він. Ти хочеш сісти біля мене?» «А що, ти зачумлений?» «З моїм щастям, було б не дивно». Він повернув до неї лівий бік обличчя. «Хай там як, а оце тримає більшість людей подалі від мене». Її очі ковзнули порані, але усмішка не зникла. У всіх нас є свої шрами. У когось зовні, у когось... Ті, що всередині, не так псують вигляд, а? Я дійшла висновку, що вигляд переоцінюють. Тіпила повільно оглянув її згори донизу і лишився задоволений побаченим. Тобі легко казати, у тебе з цим все гаразд. Манери! Вона надула щоки, озираючись на залу. Якби ж вони хоч у когось були в цьому натовпі, присягаюся тут, мабуть, єдина чесна людина. Не дуже це розраховуй. Але він широко всміхнувся зрештою, лестощі від гарної жінки, це завжди непогано, він мав гордість. Вона простягнула йому руку, і він закліпав. Я маю поцілувати. Якщо хочеш, вона не розтане. Її рука була м'яка й гладенька, геть не така, як рука Монзе, пошрамована, опечена сонцем, мозоляста, наче у чоловіка. Це, вже не кажучи про правицю під тією рукавичкою, покручено, наче коріння крапиви. Тіпало притиснув губи до кісточок жінки, і йому аж голова пішла обертом від аромату ніби квіти і ще щось від чого перехопила подих. Я каултіпало. Я знаю. Знаєш, ми вже зустрічались хоч і ми хцем. Мене звуть Карлот Ден Ейдер. Ейдер? Йому знадобилось кілька секунд, щоб допетрити. розмите обличчя в тумані жінка в червоному пальті в сіпані, коханка принца Аріо. Ти такого монза. побила, шантажувала, знищила і кинула помирати? Так, це я. Вона насупилась, глянувши на високий стіл. «Монза, правильно? Яке пестливе скорочення. Ви з нею, мабуть, дуже близькі?» «Досить близькі. Утім, далеко не такі близькі, як були в весеріні, до того, як йому випалило око». «І все ж вона сидить там із великим герцогом Рогонтом, а ти тут із жабарками і нікчемами». Вона ніби читала його думки. Його лють знову спалахнула, і він спробував змінити тему. «Що привело тебе сюди?» Після різанини на Всипані в мене не було інших варіантів. Герцог Орсу запропонував пристойну ціну за мою голову. Останні три місяці я чекала, що мене хтось заріже, отруїть чи задушить. А знайомо відчуття. Тоді я тобі співчуваю. Бачить Бог, співчуття мені не завадить. Я співчуваю, якщо це чогось варте. Ти теж лише пішак у цій тмерзенній маленькій грічі, не так? Але тобі дісталося сильніше, ніж мені. Твоє око, твоє обличчя. Вона ніби не рухалась, але, здавалося, підійшла ближче. Тіпило стану плечима. «Мабуть». Герцог Рогонт – мій давній знайомий. Не надто надійний чоловік, але безсумнівно симпатичний. «Мабуть», – процедів він. Я мусила покластись на його милість. важке було приземлення, але на якийсь час воно допомогло. Утім, здається, він знайшов нову забаву. «Монзу!» Він і сам про це думав цілий вечір. І від такого не стало легше. Вона не така. Карлот Дан Ейдер недовірливо пирхнула. Хм, «Правда?» Вона непідступно вбивці і брехунка, яка використовує будь-кого і будь-що, аби отримати своє? Чи це не вона зрадила нікому Коско і забрала його крісло? Як думаєш, чому герцог Орсо намагався її вбити? Бо наступним вона планувала забрати його трон. Через випивку він отупів і не знав, що сказати. То чому ж не скористатись Рогонтам, аби досягти свого? Чи може вона закохана в когось іншого? Ні, – прогорчав він. Ну, звідки я знаю? Чорт, ні, ти все перекрутила. Вона торкнулася рукою своїх блідих грудей. Я перекрутила. Її не просто так називають талінською змією. Змія не любить нікого, крім себе. Ти що завгодно, гладно сказати. Вона використала тебе всі пані, Ти її ненавидиш. Я б не плакала над її трупом, це правда. Той, хто встромив би в неї лезо, отримав би від мене вдячність, і не лише її. Але це не означає, що я брешу. Вона майже шепотіла йому на вухо. Монскаро Меркато – капрільська різничка. Вона там убивала дітей. Він відчував її подих, по шкірі побігли мурашки через таку близькість. Люд і хідь змішались. «Убивали, на вулицях. З того, що я чула, вона не була вірна навіть своєму врату». «Ага». Даремно тіпило, стільки випив. Зала вже почала крутитись. «Ти не знав?» «Не знав що». Його охопила дивна суміш цікавості, огидуюсь страху. Ейдер поклала долоню на його руку. Вона була достатньо близько, щоб він знову відчував аромат солодкий, запаморочливий, нудотний, вони з братом були коханцями. Вона промуркотіла і розтягнула останнє слово. Що? Його подряпана щука запалала, ніби йому дали ляпаса. Коханцями. Вони спали разом, як чоловік і дружина. Вони трахались. Це не таємниця. Спитай будь-кого. Спитай її. Тіпало лед видихав. Він мав би здогадатись. Усе це вже була якась маячня. Можливо, він це і знав, але все одно почувався обманутим зрадженим, висміяним, наче риба, яку вихопили зі струмка і кинули задихатись. Після всього, що він для неї зробив, після всього, що втратив. Лють кипіла в ньому така пекуча, що він ледве стримувався. "Стули клятий писок", він відкинув в руку Ейдер. "Гадаєш, що я не бачу, що ти мене підборюєш?" Він якось підвівся і став над нею. Зала крутилась навколо нього, розмиті обличчя מחтіли. "Маєш в мене за дурня, жінко? Думаєш, я ідіот?" Замість відсахнутися, вона притиснулася до нього, і її очі були наче два величезні блюдця. «Я? Заради мене ти нічим не жертвував. Це я тебе відштовхнула? Це я тебе маю за ідіота?» Обличчя тіпила горіло. Кров так сильно пульсувала в черепі, що здавалось от-от випади. Але ж його вже випалили. Він задавлено зойкнув, адже горло стиснулося від злості. Відступив, бо інакше почав би її душити, врізався в слугу, вибивши з його рук срібну тацю. Келихи попадали, пляшки розбились, вино розлилось. «Сер, я щиро...» – лівим кулаком тіполо зацідив йому по перебрах, а правим урізав чоловікову обличчя ще до того, як він упав. Той відскочив від стіни, розпластався серед уламків пляшок. На кулаку Тіпола лишилася кров. Кров і біла скалка між пальцями. Шматок зуба. Що він зараз найбільше хотів, так це не до цього покадька, взяти його голову і бити об прекрасні різьблення на стіні, доки мізки не вилетять. І він ледь цього не зробив. Але натомість розвернувся і поплентався геть. Час минав повільно. Монза лежала спиною до тіпала на краю ліжка. Трималась настільки далеко, наскільки можливо, щоб не впасти на підлогу. Перші промені світанку заповзали між фіранок, фарбуючи кімнату в сірий. Вино вивітрювалося. Її більша нудола охоплювала така втома і безнадії, як ніколи досі. Це як коли на брудний берег накочує хвиля, і ти сподіваєшся, що вона все змиє, але хвиля відступає, лишаючи ще й купу мертвої риби. Вона намагалась уявити, що б сказав Бенна. Що б він зробив, аби їй стало краще? Але вона аж не пам'ятала звуку його голосу. Він зникав і забирав найкраще в ній із собою. Вона згадала, як колись давно він був маленьким, хворобливим і безпорадним хлопчиком. Вона мусила про нього дбати. Потім згадала, яким він був чоловіком, як сміявся, коли вони їхали до фантезарму. Тоді вона теж мусила про нього дбати. Вона знала, якого кольору були його очі, знала, що в їхніх кутиках були зморшки, бо він часто всміхався. Але вона вже не бачила перед собою його усмішки. Натомість вона в усіх кривавих деталях бачила обличчя п'ятьох чоловіків, яких убила, гоби, що намагається скинути зашмор хлюбчика поламаними руками, Мотіса, що тіпається на спині, наче маріонетка, випльовуючи рожеву піну. Аріо з пришпиленою до шиї рукою усього в чорній крові. Ганмарка, що всміхається і пробити наскрізь великим мечем Столикуса. Вірного, утопленого і повішеного на водяному колесі. Не згірш за неї. Обличчя п'ятьох чоловіків, яких вона вбила, і двох, яких ще не встигла. Маленький Фоскар, якогось чоловіком не назвеш, і, звісно ж, Орса. Великий герцог Орса, який любив її, наче доньку. Монзо, Монзо, Монзо, що б я без тебе робив? Вона скинула ковдру, опустила ноги на підлогу і натягла штани. Вона тремтіла, хоч була спекотно, У голові стогоніла від вчорашнього вина. Що ти робиш? почулося крякання тіпола. Треба покурити. Її пальці так тремтіли, що вона ледве могла запалити лампу. Може, тобі варто менше курити, ти не думала? Думала. Вона намацала грудку соломки і скривилась, поворушивши понівеченими пальцями. Але не надумала. Ще ніч. То спи. Довбана звичка. Він сів на ліжку широкою спиною до неї і повернув голову так, щоб вона бачила, як хмуриться його ціле око. Маєш рацію. Може мені краще спробувати вибивати слугам зуби?» Вона взяла ніж і почала кришити соломку в люльку. «Мушу сказати, Рогон, та це не дуже вразило». «Наскільки я пригадую, ще не так давно він сам тебе не вражав. Утім, здається, твої почуття до людей змінюються, як вітер, чи не так?» Її голова розколювалась, вона не мала бажання з ним говорити і тим паче сперечатись. Але саме в такі моменти люди найсильніше одного одного кусають. «Що на тебе не йшло?» – вона, хоч насправді добре знала і не хотіла чути. «А ти як думаєш? «Знаєш, що у мене своїх проблем вистачає?» «Ти мене кинула, от що?» – вона вхопилася за цю можливість. «Кинула тебе?» «Сьогодні! І з тими покидьками, поки сама сиділа з герцогом зволікання!» «Гадаєш, я відповідала за сраний план розсаджування?» Засміялась вона. «Він посадив мене там, щоб самому мати добрий вигляд. Ось і все!» Зависла пауза. Він відвернувся від неї, згорбавшись. «Ну, у цьому тепер я тобі не помічник!» Вона смикнулась, роздратовано, незграбно. «Рогонт може мені допомогти, це все! Фоскар близько, з армією Орсо! Фоскар близько!» Він мусив померти, щоб ти не коштувала. «Помста, а?» «Вони вбили мого брата. Тобі цього не треба пояснювати. Ти знаєш, що я відчуваю! «Ні, не знаю». Вона насупилась. «А як же твій брат? Я думала, кривава дев'ятка його вбив. Думала...» «Я ненавидів свого клятого брата. Його називали переродженням Скарлінга, але він був покитьком. Коли поруч був батько, він учив мене вилазити на дерева, рибалити, жартував і сміявся. А коли батька не було, він вибивав із мене дух. Казав, що я вбив нашу матір, а я ж просто народився». Його голос звучав порожнє, без злості. Коли я почув, що він загинув, мені хотілося засміятись, але я плакав, бо всі так робили. Я присягнувся помститись його вбивці, таке інше, бо так прийнято, хіба ні? Я не хотів бути гіршим за інших. Та коли я почув, що кривава дев'ятка відтяв моєму триклятому братові голову, я не знав, ненавидів я саме його за це, чи за те, що позбавив мене можливості зробити це самому. Якась частина мене хотіла розцілувати його за цю послугу, як людина цілує, мабуть, брата. Вона хотіла підвестись. Підійти до нього, покласти руку йому на плечі, а тоді його око, холодне й примружене, зиркнуло на неї. «Гадаю, тобі це добре відомо. Як цілувати брата?» Кров раптом запульсувала в її голові ще сильніше. «Ким мій брат був мені на твоя довбана справа?» Вона раптом усвідомила, що наставила на нього ніж і кинула його на стіл. «Я не маю звички виправдовуватись і не планую починати це робити перед тим, кого наймаю». «То от я хто для тебе, а?» «А хто ж ще?» «Після всього, що я для тебе зробив? Після всього, що я втратив?» Вона здригнулася, руки тремтіли сильніше, ніж до того. «Я тобі добре заплатила, чи не так?» «Заплатила?» – він нахилився до неї, тицяючи пальцем собі в обличчя. «А скільки варте моє око, ти злюще стерву?» Вона здушено гаркнула, схопилась зі стільця, взяла лампу, розвернулася і пішла до балкона. «Куди ти йдеш?» – його голос став тихішим, так, ніби він зрозумів, що зайшов надто далеко. Вивітрите твою жалість до себе, покотьку, поки мене не знудило. Вона різко відчинила двері і вийшла на прохолодне повітря. Монзо! Він згорблено сидів на ліжку з надзвичайно сумним виразом на обличчі, принаймні на одній його половині. Зламаний, без надії, у Штучне око дивилося кудись убік, він мав такий вигляд, ніби зараз заридає, упаде і проситиме пробачення. Вона щасили грюкнула дверима. Добре, що в неї було виправдання. Вона віддала перевагу минущому відчуттю провини за те, що повернулась до нього спиною, ніж нескінченній ні провині дивитися йому в очі так значно легше. Крайвий дез балкона був чи не найприголомшливішим у світі. Оспрія розкинулася внизу божевільним лабіринтом смугастих мідних дахів. Кожен із чотирьох ярусів міста був оточений власними зучастими стінами та вежами, позаду тіснились високі будинки зі старого кремового каменю із вкрапленнями чорного мармуру. Вони стояли вздовж похилих вулиць, кривих провулків із тисячами сходів, глибоких і темних, наче каньйони гірських потоків. У деяких вікнах уже горіли перші вогні, а смолоски вартових кидали цятки світла на стіни. За ними потопала в тіні гір долина Сульви, а сама вона ледь виблискувала на дні. На вершині найвищого пагорба, з іншого боку, на тлі оксамитового неба, палали багаття. Ймовірно, то був табір тисячі мечів. Кепське розташування, що боїшся висоти. Але в Монзу було на думці інше. Усе, що мало значення, зробити так, аби нічого не мало значення, і то якнайшвидше. Вона забилась у куток, згорбилась над лампою та люлькою, наче людина, що замерзає недостаннім пломінцем. Вона стисла в зубах мунштук, неслухняними руками скинула каптор, нахилилась уперед. Раптовий порив вітру влетів у її за куток і розтріпав жирне волосся. Вогонь замерехтів і згаснув. Вона завмерла. З болем, збентеженням, з невірою дивилася на згаслу лампу. Її обличчя спотворив жах, коли вона зрозуміла, що сталося. Вогню нема, диму нема, вороття нема. Вона схопилась, підійшла до парапету і запустила лампою в напрямку міста. Відхилила голову назад, глибоко вдихнула, схопилася за парапет, смикнулася вперед і заверещала на всі легені. Закричала з ненависті на лампу, коли та впала, на вітер, що її згасив, на місто, що розкинулося під нею, на долину за ним, на світ, на всіх, хто в ньому живе. У долині почало виповзати з люте сонце, розфорбувавши небо навколо темних схилів у колір крові.